Zitzeko mementuan esperantzaak nuen eta medaila gugiak azteko gehiobiltzea, azteko bi, bilotan, eskuzka. Eskuzka esperantzaak nuen, biltzea hartako profesionalak emanak intuen, atrakateko, eta bontan entzendu petio bat, zena oso gara da, bontan ire guztiak ikusten da eta berzea nazi haiti lan lanian, lanian aldizik, lana alditzik lan eta beha beha dene horik ingeinak ondatu. Espainioaren kontra egaldu du, bide azkar, mexikanaren kontra egaldu du, eta gora ez ginen hori uste. Eta gero, zen hau zu gola da, pilota eta kiko bon, gola gola di, eta gero betzetan ez behantzak ginen hobiki uh, izaita. Bila, bora, voy a gastea eta behar da statue prestatu, su nada o biki cela o biki espantaino eta mira era que yo fue soila y a vasia bai de ya chaha de bon o eh, serino o biki zutela, me behar veba herbas eh, dira o berbesa la presta tu y ta geht da un tane torneo ani eta gero trinkieta eta joko gauza bera, e, e, gireko gire, gire zari gizta, eta jokoa difrenta da, eta behar, ba, behar da, gira, gira aski dungi prestatu, joko zanaitzeko, ez dakit, hori eh, dazko da ikusi, no? zer bastu duen eta gira toiko dira inola bastu duen ikusteko. Irak askpenak entertuko dituzdui Mundialohtarik azteko? Betxatzeu, betxatzeu, eta baina asko azteko, eta behar da, ungi karkulatu eta lana segidan egiten nasi. Etoriko egitira, vite munduko txapelga, beritze, eta eh? ezkeneko bementu arte, onbea, prestatzenko, eh?